Bueno, como vos dixen antes, vou empezar lendo un, un pequeno fragmento. e Despois xa falamos do que, que viñamos falar. En os últimos anos, moita xente me ha pedido que explique por que hai que ler. Suponen que eu, como escritora e como lectora voraz, sabré dar miles de razones por as quais importante acercarse á leitura. E a verdade es é que se equivocan, por unha razón moi sencilla. Eu non concibo mi vida sin os libros. Non sabría como explicar a alguén por que é bueno ler. É como se si me pedieran que explicara por que é bueno respirar. Como llevo casi toda la vida leyendo, no podría imaginar un mundo sin libros y, por tanto, no soy capaz de comprender a alguien que no le guste leer, no sabría qué decirle. Para mí la lectura ha supuesto la puerta a cientos de mundos fantásticos, a miles de historias maravillosas y de personajes inolvidables. Y tengo la sensación de que sin libros mi vida se volvería claustrofómicamente pequeña. Y no porque lo sea realmente, sino porque gracias a la lectura estoy acostumbrada a que sea muchísimo más grande. Podemos viajar y conocer otros lugares, otras gentes, pero a través de la lectura es posible viajar mucho más y de una manera totalmente diferente, más apasionante, más rica. Y viajar no solo en el espacio, también en el tiempo, al pasado, al futuro y no únicamente en nuestra propia realidad, sino en otras más, a otros mundos, utopías o distopías. ¿Por qué permanecer encerrado en una habitación cuando puedes explorar un palacio con un número infinito de estancias? Así que, cuando alguien me pregunta por qué hay gente que no lee, no sé qué responder. Y cuando me preguntan qué podría decir acerca de las bondades y excelencias de la lectura, tampoco sé qué decir. Yo no sería la misma sin libros. Mi mente, mi imaginación y mi personalidad no se habrían desarrollado igual. Es como si me preguntaran por qué creo que es bueno tener un corazón que palpite. Por todo eso, sospecho que no soy la persona adecuada para hablar de la lectura. Porque me apasiona, porque la vivo, porque es parte de mí y porque me duele tener que contar qué tienen de bueno los libros. Como si eso no fuera evidente, como si la lectura tuviera que defenderse, como si hubiera que explicar qué tienen de especial. La experiencia de la lectura no se puede describir, hay que vivirla. Quien dice que no disfruta leyendo es porque nunca ha experimentado la magia de las palabras. Y para experimentarla hay que leer, no existe otra forma. Quizá empezar a leer se parezca un poco como buscar un tesoro. El tesoro en sí es ese libro especial que nos engancha por primera vez, que nos hace olvidar todo lo que nos rodea y sumergirnos entre sus páginas durante horas y horas. Ese libro que te hace experimentar por primera vez esa sensación de añoranza cuando lo cierras tras haber superado la última página. Ese que te hace emocionarte como si nunca antes lo hubieras hecho. Existe ese libro, sí, pero no es uno Son muchos, probablemente miles, cientos de miles. El hecho de que encontrarlo sea como ir a la búsqueda de un tesoro es porque ese libro especial no es el mismo para cada persona. Leer es un acto tan personal que cada uno entra en un mundo por una puerta distinta. Para mí, por ejemplo, ese libro especial fue la historia interminable. Para otros pudo haber sido El guardián entre el centeno, Veinte mil leguas de viaje submarino, El señor de los anillos... Para muchos niños y jóvenes el libro mágico ha sido Harry Potter. Pero es difícil predecir qué libro va a enamorar a una persona determinada y por eso cualquier futuro lector tiene que emprender su búsqueda él mismo. No es complicado, solo requiere un esfuerzo inicial. Hay que salir a la calle y entrar a la biblioteca o a la librería más cercana, perderse por los pasillos, deambular entre los estantes... Echar un vistazo a los libros que más nos llamen la atención, por la cubierta, por el título o por lo que sea. Leer la contraportada para tener un pequeño esbozo de la historia que nos aguarda y después dejarte llevar por la intuición. Elegir ese libro que despierta nuestro interés tras el cual intuimos una historia que desearíamos conocer con un poquito más de detalle. Hay altas probabilidades de que ese libro escogido sea el libro especial que estamos buscando. Y si no lo es, no hay que desanimarse. Si non se consiga a la primera, pues, va a ser a la segunda ou a la tercera, pero non é tan difícil. Hai millóns de libros en el mundo e a magia consiste en que, a pesar de eso é es sorprendentemente sencillo encontrar nuestro libro especial. E lo realmente bueno de atreverse a buscarlo é es que, pese a non contar con un mapa que nos señale el camino a seguir, casi con total seguridad hallaremos un gran tesoro al final. Dixen antes que non, non íbamos a empezar a charla así, charlando na, nunha conversa normal, senón que quería vos ler este texto que é dunha autora que se chama Laura Gallego. Igual algunha, alguna de vos xa, xa a coñece. É unha autora que escribe fundamentalmente para, para os adolescentes. E fai historias que se convertiron en bestsellers. Lí en este texto porque é un síntome totalmente identificada co que dice, porque a lectura é, é máxica, fai nos vivir moitas cousas. Ose viñamos aquí, segundo dice ese cartel que estaba fora a falar da motivación lectora, de por qué non lemos máis ou por qué, hola, ou por nos gustaría ler un pouquiño máis e non podemos. É fundamental, é fundamental para para iniciarnos na lectura ou para aprender ese, esa semente na lectura dos máis pequenos ou das máis pequenas, ter motivación. Cando estamos na casa, pois hai que ter un espazo Guardar un espazo para poder facer esa lectura que non nos distraiga o móvil, que non exista un correndo por ali, o ruido por alá, outra cousa que nos chama. Hai que envolverse un pouco e concentrarse. Un espazo importante e reservar sempre un tempo. Por aquí decían, por aquí decían que sempre todos os días leían un ratiño. Ela decía 45 minutos, bueno, igual, igual 45 minutos todos os días non podemos ler, pero sí que podemos ler, pois, media hora, ou un día non lemos, porque estamos moi cansados. Pero é importante sempre reservar un tempo. E cando estamos pensando nos máis pequenos ou nos nosos adolescentes, é importante sempre reservarles ese tempo. Igual cando son máis pequeniños, facer o hábito, facer o costume, porque así facemos camiño. Eh, Vamos lle ensinando que é importante ler porque ler fai nos máis inteligentes, fai nos persoas máis críticas, fai nos persoas que coñecen moitas máis cousas, viven outras vidas. e todo iso sempre nos fai moito mellor persoas. Polo tanto, polo, no primeiro lugar está a motivación e despois está o contaxio, porque se, se nos na casa non lemos e cando digo ler non me refiro só a libros, refirome a ler a prensa, refirome a ler unha revista, refirome a ler un tebeo, un cómic, unha banda deseñada que se chama hoxendía, pois se nós non lemos, os que temos ao noso redor non van a aprender a ler, non van a aprender a bonanza da lectura, o bo que ten. Se sempre estamos co móvil na mão, os máis pequenos o que saben é que o móvil é o que, o que se leva, pero Podemos igualmente utilizar o móvil e podemos utilizar un libro e ler de vez en cuando. Non ten que ser un libro en papel, un libro con páxinas impresas. Pode ser tamén un libro digital, que ahora xa sabedes que se lee tamén en digital, coa pantalla. A mí non me gusta moito, pero lese. Está tamén ben. Hai que, que ler de todos os tipos. Entonces tamén é moi importante eso, a motivación, o contagio e a imitación que nos vean que nos vean os máis pequenos facer a nós, porque canto máis pequenos son, máis nos van a intentar imitar. A medida que crecen e se convirten en adolescentes ou en, ou en rapaces un pouco máis maiores, igual o tema da imitación non vai moito, pero se xa está posta a semente, eso despois aparece. Máis tarde ou máis temprano, pero aparece. Eso é así. Eu creo, como decía Laura Gallego, na máxia da lectura é algo poderoso, é algo que, que nos fai vivir outras vidas, que nos fai coñecer outros lugares, ou igual igual na nosa vida non podemos nunca viaxar, eu que sei, a Rusia, a Xapón, a, as Bahamas, pero igual nos libros sí que atopamos todo eso, descripcións deses lugares, costumes deses lugares, a paisaxes, saber como son, como vive a xente que está ali, cale a súa situación... Que moitas veces pode ser a través dunha novela Pero xa sabes que as novelas están baseadas na realidade Moitas veces E moitas veces a realidade incluso supera esas novelas Non Coñecemos historias que van bastante máis a lodo que nos contan os libros Entón, esos libros teñen poder, teñen máxia Eu que creo nesa, nesa máxia da lectura Pois trouxen aquí un pouco os meus elementos para facer máxia porque a lectura require maxia. Entonces, eu trouxen o meu sombreiro de copa. Trouxen o meu caldeiro. Trouxen as muñas, luvas, os meus guantes de mago ou de maga, para que me axudedes a facer maxia e a descubrir cales son eseis ingredientes máis máis interesantes que podemos ter para facer unha boa receta, un bo conxuro e a cadar que a lectura nos contaxe que se xa quen de de facernos investigar, averiguar querer saber máis e coñecer máis historias trouxe unha varita tamén eh? e depois vamos facer un conxuro entre todos se me ajudades entónces aquí neste caldeiro teño uns ingredientes para este encantamento que me va a desaxudar a ler en alto, a ver, se non me engancho aquí A ver, vamos ver, vou primeiro pola parte de atrás Que se puxeron moi atrás, pero me van a xudar igualmente, a que si sí? Que me axuda por aquí? A ver, unha de vos Collede un papelinho e leemos todos en voz alta A ver, vamos a abrir ese, despois vou por aí, eh? O primeiro ingrediente do noso conxuro dice... Crear ambiente Como é teu nome? Monse Podete tutear? Sí, Monse Bueno, Monse Leo aquí crear ambiente Bueno, crear ambiente ten que ver con isto que vos dixen antes Non De que na casa... Na casa, porque é o sitio no que normalmente pasaban máis tempo, temos que facer un lugar agradable para a lectura, dispoñar dun sitio máis máis reservado, máis concentrado, que non nos distraigan as cousas e reservar tamén un pequeno espazo de tempo, que eso é fundamental. Ese non é todos os días, pois, de vez en cando. A ver, por aquí atrás, outro, outro ingrediente, a ver, para este conxuro. Despois vamos facer o conxuro de veras. Adiante, adiante. Bibliotecas e librerías. Cal é o teu nome? Monse. Monse tamén. Ai, Monse, Monse tamén. Monce. <ríe> Dice Bibliotecas e librerías, gracias Monse. Bibliotecas e librerías. Bueno, hoxe, hoxe non sei se sabedes que se celebra o día das librerías. Sabíades eso? Non. Pois é, un, eh, -se o día das librerías e eh? pois invítovos a que a que vaiades na tarde porque Porque hai moitas actividades nas librerías e hai descontos tamén. Hai descontos. Que na librería tedes que saber que non é necesario entrar e comprar. Eu podo entrar e mirar que é o máis importante, non? Porque as veces, cando, cando lemos, centrámonos sempre nos, nas novedades, nas cousas novas. Queremos saber o que se publicou, o, o novo que se leva, ou o bestseller, porque a veces eu podo ser leitora de bestseller ou de clásicos, non sei? Cada un é lector de diferentes cousas. Pois eh, nas librerías é moi interesante ir e ademais as librerías hoxendía non se adican só a vender libros, adicanse tamén a facer moitas actividades relacionadas co fomento da lectura, co que estamos facendo hoxe, por exemplo, que é un pouco motivación lectora, que mm, actividades relacionadas coa lectura para os pequenos e tamén para os maiores, presentacións de libros nos que podedes coñecer aos autores. As librerías son espazos hoxendía de reunión social tamén, porque eu vou e podolle pedir o meu libreiro ou a miña libreira que me recomende libros. E normalmente se sabe máis ou menos o que me gusta, vai dar catecla interesante para que ese niño da lectura chegue a min. Bueno, vamos facer outro ingrediente, a ver... As bibliotecas, bueno, non me quero esquecer das bibliotecas, perdón, perdón. As bibliotecas, madre mía, pero vos, vos sabedes o que é unha biblioteca? Eso é un mundo maravilloso para un lector. Eso é como un Barça-Madrid para os fuboleiros. Entrar nunha biblioteca é fabuloso. Fazerse sócido unha biblioteca... A día de hoxe en España é gratuito, así que podedes vos facer libremente. Non fai falta prácticamente nada. Deixar o nome, os datos básicos, nome, correo, enderezo electrónico ou dirección tal, e xa está, xa somos socios da biblioteca. E que podemos facer sendo socios dunha biblio? Pois podemos retirar libros e leválos pa casa, obviamente. Podemos tamén facer a... ir ás actividades que organiza a biblio, que hai moitísimas actividades. Non sei se coñecedes as biblios máis cercanas e máis grandes que tedes aquí, son as de Lugo, non? as que vos quedan máis cerca hai dúas bibliotecas máis ou menos importantes que son unha que está en Frixa e, para que me entendades non sei se coñecedes, pero bueno, se non me decides a, a de Frisa que é máis ou menos importante e despois está de Ramón Ferreiro que é bastante máis grande ten un local un pouco máis grande e iso lle permite tamén ter diferentes secios para os pequenos hai cousa fina cousa fina, hai cousa verdadeiramente boa Libros estupendos, maravillosos, que podedes levar a casa, e libros que podedes consultar ali, podedes pasar o tempo que irá de na biblioteca, podedes ir ás actividades, podedes participar de outras actividades que se organizan na Biblio e que non son eh, exclusivamente para os nenos pequenos, que tamén son para os adultos. Que máis cousas podemos facer na Biblio? Podemos retirar películas ou DVDs, se queredes tamén, que tamén hai. E hai unha oferta moi importante nesa biblioteca que os estou falando de cómics e banda deseñada. É moi interesante para os pequenos moitas veces entrar no mundo da lectura a través dos cómics, do TV ou da ilustración, da imaxe, porque xa sabedes, ademais, hoxe en día estamos nunha sociedade moi visual, Entón, a banda deseñada que se publica hoxendía no noso país é fabulosa tamén E desperdiciar todo eso, pois, é unha magua Así que ide ás bibliotecas, por favor, eh? xa está destardando de Bueno, vou por aquí a ver outro ingrediente logo Que deixeixe aí eh, con ganas, a que si. Sí? Como te chamas? Mencía Mencía é superlectora, xa me dixo antes, así que xa somos amigas A ver, Mencía, <risa> que dice aí? Saber Que lector son ou teño? Claro, que lector teño na casa, se estamos falando dos pequenos É moi importante, se eu quero recomendarlle o meu neno o... Se non é o meu neno, pois o, o meu sobrín, o... o que seixa, o meu amigo, igual Se estamos falando de nenos ou de adolescentes, é moi importante focalizar, saber que tipo de lector é. Se lle gusta máis o que dicíamos antes, os cómics ou a banda deseñada, se lle gustan máis as novelas, se lle gusta máis a intriga, se lle gusta máis a ciencia ficción, se lle gustan as novelas románticas, se lee pouco, se lee moito, se lee en digital, se lee en papel. Todo iso é importante. Mencía díxome antes, eu leo todas as noites, 45 minutos. Mirad o que lee, moi ben. E que lees, Mencía? Que Con che aventura, gusta? Música, aventura, por exemplo eh, A ver, contamos, contanos algo Ah, oh, un clásico, outro clásico Eh, mire, ese é es o clásico, clásico que seguro... Claro, pois pues, É unha adaptación ou é o libro de Julio Verne? Mm. Sabedes que Julio Verne é un clásico da lectura, pero hai adaptacións moitas veces para os nenos máis pequenos ou para xente que non está non ten tanto vocabulario, xente que non está acostumbrada a ler, que prefiere algo máis sinxelo. Mencíale? Julio Verne. Madre mía, mencía, está ganada para vida, está ganada. Outro ingrediente, quedan dous, a ver. Ti como te chamas, que chegaches a primeira xa, por eso? <risa> Blanca, a ver, que dice Blanca? non desesperar, nós eh, se queremos fomentar a lectura moitas veces non o vamos a conseguir da noite por o día, xa sabedes, non é, non é traballo tan fácil, pero se, como dixemos antes, se poñemos a semente, despois iso xa está está moi ganado. A mencía temola gañada xa para sempre. É seguro que a filla de Branca que se chama María María Vai polo camiño, vai polo camiño, penso. Despois falamos con, con María tamén. Non hai que desesperar, é importantísimo eh, insistir ca lectura. Mm, en diferentes formatos, igual, porque, como decíamos antes, igual o libro tradicional, ao noso neno, ao nosa nena, a nos mesmos non nos vai, pero buscamos outras fórmulas. Hai moitas fórmulas, incluso, as veces podemos entrar un libro a través dunha película ás eh? veces hai películas, adaptacións de, de historias baseadas en libros que son fabulosas agora, pois, pues, um, pilladasme así un pouco en branco, pero, pero se estamos pensando, cal, cal, cal, cal El niño con el pijama de, el niño el pijama de rollas é unha historia que non sei se coñecedes que é durísima é unha historia durísima porque fala dos campos de exterminio nazi pero o libro está narrado cunha ternura que é fabuloso fabuloso. O final do libro pu, tende a chorimiquear un pouco, pero é o objetivo, empatizar co o personaxe. E a película, da que fala mencía de María, é unha película que é moi fácil de que chegue a ti se non eres lector. entonces moitas veces a película elevanos despois ao libro. Eh, vos coñecedes todos a Harry Potter, que é un personaxe que se fixo mundialmente famoso. A película de Harry Potter, a primeira película, estou pensando, despois xa sabedes que houve máis, a primeira película de Harry Potter foi un, unha explosión visual, non só pola historia de Harry Potter, senón polos personaxes que, que, que creaba, vale, que creaba J.K. Rowling nas súas novelas. Esa película levou a moitos lectores á novela de Harry Potter, ás novelas de Harry Potter. Fixeronse moitísimos lectores a través de Harry Potter. E coma esa, pois, moitísimas, hai películas que nos levan os libros E se non podemos entrar nos libros, entramos nos cómics eh? Eu empecei a ler, cando lia, era un poquinho máis que, máis pequena ca elas Cando empecei a ler así, vorazmente, e leía tebeos Tebeos dos, dos de antes, dos, dos cómics pequeniños, con viñeta pequena, autores básicamente españóis Pero eso despois levoume a recoñecer outros mundos moi interesantes, nun libro, digamos, tradicional. Quédame un, a ver, un voluntario para o último ingrediente. María, María, María, ten ganas de abrir aquí algo. Dixamos ya María, o último, o último para facer despois o noso encantamento. A ver, que dice María? Falar de libros. Falar de libros. Seu son, moi aficionada a calquera actividade, neste caso estamos falando da lectura, pero poñamos que son aficionada á pesca, a pintura, a cociña, os deportes, o fútbol, ou, ou calquera outro deporte. Cando estamos na casa, se somos aficionados ao fútbol, falamos co noso fillo ou coa nosa filla como quedou o último partido, como vai a clasificación, quen é o teu xugador favorito, eh, que che parece o cambio que fixero no último, no último campeonato, no último partido. Pois da lectura é igual. É importantísimo, sobre todo, cos pequenos que empaticedes con eles e que se xades quen de falar tamén dos libros que están lendo. O ideal sería que os, le os leamos antes, pero se non podemos lêlos antes hai que procurar un pouco de información sobre a historia. Sabedes que na ESO, despois máis adiante tamén, os pequenos teñen certas lecturas que son denominadas obligatorias. Bueno, pois o interesante é que os pais, os titores, ou as persoas que teñen cercanas e que son adultos, coñecen un pouco desa historia, para despois poder charlar de, con eles deses libros. E que che parece o personaxe tal... Eh, gustou xo final, eh, cal sería para ti a parte máis interesante do libro? Boa, eh, que lle pasou a fulano? Pois a mi non me gustou que lle pasou a fulano, gustaba máis que lle pasara non sei que. Falar, comentar os libros, falar da lectura dos libros, igual que falamos de tipo de afección. Eso vai crear tamén certa curiosidade, porque se eu non sei, vou intentar averiguar. É moi interesante. Bueno, todos esos ingredientes que fuimos poñendo sacando deste caldeiro, pero era como se vos os poñeramos para facer un conxuro. sirven para entender esa maxia que ten a lectura, non? Entón eu cando viña para aquí dixen, "Pues pois, claro, non podemos ir botando ingredientes nese encantamento se non temos un conxuro." Que dices, María? Necesitamos Aí está, aí está. E cales van, cal van a ser esas palabras xuntas? Bueno, pois eu pensei. Se me axudabades todos, a ver, que podíamos decir Oh lectura, lectura. A ver, un poquíña axúdademe. Oh, oh lectura, lectura. Envólvenos na túa locura. Envólvenos na túa. Aí aí, mira que que ben me acompañades. E convertes a feción Non a verdadeira paixón. Ai, ai, é un encantamento co que quedades todos, estou segurísima que saídes de aquí a buscar un libro, segurísima. <risos> Bueno, non me presentei antes, pero son Melina López, eh, participo nunha comunidade de libros que se chama Agencia de Leones, que se veste ao cartel Poñía. Agencia de Leones son unha comunidade de lectores no que podedes participar eh, quenqueirades. Eh? Como non sabía iba a vir a esta, a esta charla a esta conversa, sobre a lectura, fixen unha, unha listaxe de recomendacións que agora vos deixo, están dirixidas fundamentalmente para eso, para pequenos pensando na eso que era o que, de, o que decía o cartel, vale? Pero se queredes que, que falemos doutra, doutra recomendación un pouquiño máis máis personalizada? Podemos falar? Ou podedes escribir un correo electrónico aquí aan baixo, vos deixo o contacto ou a páxina de Facebook. Esta listaxe que fixen, que puxen as portadas para que sexa un pouco máis visual, pero non ten nada, unha non ten nada que ver co comercial, quero dicir, escollinos eu, eh, aínda que vixades así que está un pouco chulo. <risa> puxen as portadas de mm, libros que son interesantes para pequenos que están na ESO. Depende sempre do, do lector do que esteamos falando Xa sabedes que hai nenos e nenas que son un pouquiño máis eh, lectores Outros que non son tanto Entón, habería que ter un pouco en conta o seu vocabulario O seu nivel lector, que se chama E tamén os seus gustos Por exemplo, aquí puxen no el Piso 1000, Que é unha, unha obra que, que é novedade ahora mesmo tamén Puxen género fantástico Non lle vou recomendar el piso 1000 a alguén que non lle gusta a fantasía, Vale o xénero fantástico, porque non, está, non sería apropiado. Pero tedes outro, Outros, outras propostas. Aquí na dereita, pósalo, puxen redes. Hai moitos libros que están chegando os nenos, adolescentes, a través das redes sociais que damos ou non, forman parte da nosa vida xa. Entón, hai moitos libros que chegan a través, por exemplo, de Instagram. Moita xente que empezou a escribir cousas en Instagram, que se convertiron no que se denominou poema ou poesía, e a partir de isa, iron libros. É outra maneira de chegar á lectura. Tamén, totalmente recomendable, son inocuos. Non, non levan mensaxes complicados. Normalmente, ciñense a historias románticas de amor... Bueno, E despois xa aquí unha pequena, pequena listaxe de clásicos e non tan clásicos. Aquí arriba mencionei tres libros que son clásicos e dos que Laura Gallego, da que, da que vos lín antes o texto, fala que é la historia interminable. Igual moitos de vos xa va coñecedes, é dun autor que se chama Michael Ende, tanto la historia interminable como el ponche de los deseos son dous libros del que son, bueno, estupendos porque crean mundos propios, personaxes inigualables, eh, un vocabulario moi sinxelo que chega calqueira, non é complicado de ler. E Outro autor tamén clásico é Roaldal, que aquí apuntei los cretinos, pero bueno, ten moitas historias. Non tan clásicos, hai outras aquí, por exemplo, como falábamos antes de Harry Potter, ou outras historias que puxen, pois que lle gustan, Normalmente, os, os pequenos desas idades, eu teño bastante contacto con eles, entonces ás veces, recabo información e, e comparo. Pois hai algúns que si teñen moito éxito, como falaban elas antes do, do el niño de pijama de rayas, e outras que igual son un pouco pesadas para eles. Entonces se queredes, deixo a folla a cada un de vos, poded la levar para a casa tranquilamente, decirme que non vos gusta ningún, non sei, algo. Xesús, mira, ahí vai Gracias eh, tamén que os vos quero contar Gracias Quero vos contar, Monse, ahí vai A ver, pasamos para as compis de... A ver, que van dos? Pasades por aí? E outro por aí, gracias E a outra, Monse, ahí, gracinhas Queremos dar as gracias por vir, claro que sí Por escoitarme neste rato Eh, por pasar a tarde comigo, falando así un pouco de libros e do que podemos facer cas, cas historias e ca lectura. Eu tamén participo dunha comunidade que se chama Book Crossing, que non sei se coñecedes, que consiste en facer intercambio de libros eh, gratuitos É un intercambio de libros pois que mm, levan todos unha etiqueta cun número En ese tic, en ese, eh, con ese número podedes entrar na internet E saber que lle pareceu ese libro A persoa que o tivo antes Onde estivo o libro, porque son libros que viaxan entonces trouxe unha pequena festa Con libros que podedes coller cotillear <risa> Visualizar Son casi todos dirixidos a nenos Do que falamos antes, vale? Adolescentes Pero libremente podes escoller E revisar Moitas gracias por por invitarme, Ángela, por invitarme, gracias a AMPA por ter en conta a miña experiencia lectora, ahora vos paso a cesta, e moitas gracias a todos por vir e pasar este ratiño comigo. Gracias. Gracias. Bueno, espe espero que algún de deses o eh.